despre oglinzi. Cei câțiva ucenici ai lui Zaharia Slichter începuseră să fie îngrijorați de întorsătura pe care o lua prietenia acestuia cu Leopold Nacht. Într-adevăr, de la